Gospod, judejma kojim u dođošem, kako čujem, onako sudim i sudim moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Otca koji me je poslao. Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito, to Drugi je koji svjedoči za mene, i znam da je istinito svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. Vi ste poslali k Jovanom i on je posvjedočio za istinu, a ja ne primam svjedočanstvo od čovjeka, nego ovo govorim. ...da se vi spasete. On biješe svjetiljka koja goraše i svjetljaše, ...a vi htjedo ste malo vremena da se radujete svjetlosti njegovoj. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Jovanova, ...jer dijela koja mi dade Otac da ih svršim... Ova dijela koja ja činim, svjedoče za mene, da me je Otac poslao I Otac koji me poslao, On je i posvjedočio za mene. Niti ste glas njegov ikada čuli, ni lice njegovo vidjeli, i riječ njegovu nemate. Da obitava u vama, zato što vi ne vjerujete onome, koga on posla. Istražujete pisma, jer vi mislite da u njima imate život vječni, a baš ona svjedoče o meni i nećete da dođete k meni. Да имате живот, славу од људи не примам, него вас познајем да љубави Божије немате у себи. Я сам дошоо у име Отца својега и не примате ме, ако други дође у име своје, нега ће примити. Kako vi možete vjerovati, kada primate slavu jedan od drugoga, a slavu koja je od jedinoga Boga, ne tražite. Ne mislite da ću vas ja tužiti Otcu, ima koji vas obtužuje Mojsej, u koga se vi uzdate. Jer da vjerovaste Mojseju, vjerovali biste i meni, jer On pisao meni. A kad njegovim pismima ne vjerujete, kako ćete vjerovati mojim riječima? Poslije toga, otide Isus preko Galilejskog Tiverijatskog mora, и с одними мечом шимножство народу ер кведо ху знамення него коя чиняше на боже сницы мам рече господ своему мученице мам обо вам заповедал долюбите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 А сада су и видели и омрзнули и мене, и отца мојега. Али да се испуни ријећ написана у закону њихову, омрзнуше ме ни зашто. А када дође утјешителј, кога ћу вам ја послатим од отца дух истине,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 Kada će svaki ko vas ubijen misliti da Bogu službu prinosim. Svava tebe, Gospodi, slava tebe, u ime Otca i Sina i Evo i danas, braće i sestre, svjedoci smo čuda svetoga velikomučenjika Georgija. Pa zar nije čudo, braće i sestre? Zar nije veliko čudo, divno čudo to što ime mladog Georgija davno postradalog za istinu i slavu Božiju. Dakle, mnogo prije ovih naših dana i vjekovi su prošli od tog trenutka, od tih dana kad je on svojom krvlju pečatio svoj zavjet sa Bogom. Vjekovi, vjekovi Više od 15 vjekova prošlo je, šta se sve umeđu vremenu nije izdešavalo. I evo, zar mi je čudo da danas u ovom 21. vijeku opet on, opet njegovo ime, opet njegov sveti dan, Đurđev dan. Zar to nije čudo, braćo i sest? Ako se mi ne zaustavimo na tome, pa nas onda neće moći da zainteresuju i još veće stvari. Ako nas to ne obraduje, ako nas to ne ukrijebi, kako ćemo mi onda moći dalje da idemo i da se divimo i većim i finijim čudim? Zato obratimo pažnju i nemojmo ovako, braći i sestri, da pređemo pored ili preko ovog velikog čuda slavljenja praznika svetog velikom učenika i pobjedo nosca Georgija svetoga Đorđa. Pobjedio je smrt, prevazišao prostor, prevazišao rijemo prevazišao uske nacionalne okvire braća i sestra i što kaže jedan divni otac naših dana pa kaže evo i mi u našem narodu pa ne mi naše ljude nismo mi nacionalisti nama je važniji sveti Đorđe nego jedan od naših ljudi Nama su važniji svetitelji nego carovi. Nama su važniji svetitelji koje, koje, koje su rodile majke iz drugih naroda. Sveti velikomučenik Georgije, braće i sestre, on nije od našega roda. Sveti Nikolaj Mirlikijski, čudotvorec, on nije od našega roda. Sveti Arhidjakon Stefano. On nije od našeg roda, mislim na onu usku nacionalnu formu. A ima li, ili da ne govorimo sad, ili da govorimo o svetom arhangelu Mihajlu, koga slavimo na aranđelu i drugim besilesnim silama. Znači u crkvi Božio se e, te uske i bolesne, procijene, olome, i ne prihvataju i kroz praznike se širi biće tako i danas kad slavimo svetog velikomučnika Georgija divimo se braći i sestni i radujemo tome i na taj način projavljujemo da smo pripadnici svete vaseljenske crkve Božije koja jeste i u prostoru i u vremenu ali poziva na mnogo šire mnogo veće mnogo trajnije poziva na beskonačno veselje, na beskonačno ovikovanje u beskonačnom carstvu, nebeskom braću i sestri. A to radi na bezbroj načina, evo danas, jedan od našem narodu omiljenih. Na Đurđev i kroz Đurđev kroz ličnost, svetu i svijetlu ličnost velikom učenika Georgija poziva nas braća i sestva u carstvo nebesko. I evo čuda Božijeg danas njegovo ime probivši se kroz zidove vjekova evo ga i danas ovdje i pogledajte kako precizno jer strijela odapeta davno braća i sestri. Davno je odapeta strijela ognjena strijela svetoga velikomučenike Georgije. I pogledajte, molim vas, kako se precizno zapode u časni i sveti oltar gospodnji u sveto i prečisto tijelo gospodnje. I to koplje Otvori braći i sestre i hram Boži, otvori ovaj dan na poseban način i omogući nam da priđemo svetinji nad svetinjama, da priđemo i uđemo u pravosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. U carstvo naše svete pravoslavne vjere, To je u svetu i božanstvenu liturgiju. Pogledajte, braći i sestri, kakva je to moć, kakva je to siva, kakvo je to čudo Božije. Iz onih davnih vjekova, evo ga danas, pravo u centar. Jer sveti velikomučni Georgije, braći i sestri, neće da mu se ime ne samo slavi, nego ne želi da mu se pominje van crkve Božije. Ljuti se, braći i sestre, kad neko pokuša da ga odvoji od onoga od koga ga ništa odvojiti nije moglo. Šta se nisu pokušali, na koje načine i kojim instrumentima da ga odvoje od njegovog gospoda, to možete pročitati u njegovom svetom žitju, nisu mogli da ga odvoje. Nije mogu da ga odvoji ni proticanje vjekova, braći i sestre. I razni drugi udari na crkvu Božiju i od i od nevidljivih neprijatelja koji traju evo do dan danas ništa njega ne može da odvoji od njegovog gospoda. Tako da on ne voli da ga niko odvaja ni danas odvajući ga odnosno odvajući njegov sveti praznik od svete i božanstvene liturgije nikakvo praznovanje nikakvo slavljanje njegovog imena van crkve on ne želi i ne blagosilja a da jeste tako braće i sestre pokazuje jedno veliko čudo koje se desilo unazad nekoliko vjekova koje je zapisao Monah Kozma. Čudo se odigrao na ostru u Kipru i Kozma je tada, kasnije Monah Kozma tada još bio vaik Mirjanim, lično razgovarao sa sveštenikom i njegovim sinom kojima se to čudo i dogodilo. Naime, sin Sveštenika bio je zarobljen od strane kucara, je putovao nekim poslom po moru i bio prodan u palestinu i u ropstvu kod nekog svog gazde Saracena, muslimana, proveo tri godine. I za svo to vrijeme otac sveštenik molio se i služi u hramu sv. velikom učenika Georgija i molio se strpljivo i smireno svecu Božijem velikom učeniku koji ima veliku slobodu pred gospodom da mu pomogne da ga utješi da mu sina vrati dušu, da mu spasi prije svega. I posle tri godine baš na ovaj dan, na Đurđev dan, u toplom kupatilu gdje se vlasnik, tada još uvijek vlasnik svešnikov sina kupa u nekom toplom kupatilu štio je da se osvježuje nekim napitkom opsim tako se zove koji se pije tako što se ta substanca promotik Toplom vodom. I kad htio da okusi od tog slogomijenog pića, primijetio je da njegov sluga nije pripremio toplu vodu i uopšte to piće nije spremno i na grub način ga otjerao da brzo sve to obezbijedi. I on onako uprašen i otrčao je do kuće Svoga vlasnika na brzinu pripremio sveto, uzeo sud sa toplom vodom i drugu čašu sa tim napitkom, opsimom i krenuo nazad idući ka tom toplom kupativu. I prolezio pored hrama svetoga pravoslavnoga u kome se baš u to vrijeme služila sveta liturgije i pjevao kondak svetom Georgije. I čuvši sve te nadahnute riječi, doživio veliko umiljenje i briznu plaću. Naravno, nije mogao da se zaustavi i da uđe u hram, jer to bi značilo za njega i donijelo mnoge druge nevolje, nego je otišao kod svog vlasnika. Ušao toplo kupatilo, onako još obliven suzama, molet će se svetome Đorđe da ga izbavi kako zna i umije. I šta se događa, braći i sestri, o sve govorimo u prilogove priče da sveti Đorđe i te kako poštuje svetu liturgiju. Nemojmo od nje da ga odvajamo ni na koji način. A pogledajte što se dalje dešava, čujte i gledajte. U trenutku kad je mladić trebao da uspe toplu vodu u čašu sa tom substancom to je neki koktel u tom trenu neka velika sila uzima ga i on naglo gubi iz vida svog vlasnika i ulazi u neki prostor njemu nepoznat u neke brzine njemu nepoznate nošen nekom njemu nepoznatom a izuzetno velikom silom i sledeće što je čuo jesu riječi koje ćemo i mi ako Bog da, a da će čuti danas a to su ne riječi koje svešenjik izgovara kad kaže svetinje svetima i u tom trenutku narodu govara jedin svijat jedin gospod Isus Hristos, vo slavu Boga, oca, amin. To su, braćo i sese, bile sledeće riječi koje čulo. I našao se u hramu pred časnom trpezom, držeći sud sa toplom vodom i čašu sa opsimom. I ispred sebe vidi svoga oca koji liturgiša i čuje, dakle, kao što smo rekli ovu pjesmu koju narod pjeva jedin svijat, jedin gospod. Izbunjen, iznenađen, a u isto vrijeme i obradovan, stoji otac ga primjeću i pita crkvenjake, jer je sin bio kratko pošišan i obučen u uniformu služašćeg tamo kon njegovog gazde Saracena, tako da ga otac njeni prepoznao, a pita crkvenjake i džakone, ko je ovaj moladić? Oni kažu, ne znamo ni sami, pojavio se odjednog. I svim, pribravši se, reče ocu koji Tamo da piše u svetom žitiju da otac za malo nije obalio putir pun božanske krvi od velikog ušhićenja i velikog izrađenja i velike i strašne radosti. I sin da bi mu zaustavio ruke da ne dođe do nevolje, da se priča što ne daj Bože prospe, ispustio obje, obje posude i pridržao starčeve ruke da ne dođe do toga i podigao obje koje se nisu slomile iako su pale na mermerni pot. A baš u tom trenutku, braći i sestre, treba uolivati toplu vodu u sveti putir, takozvanu toplotu. I sve to govori, braći i sestre, koliko je dubog doživljaj naših svetih mučenika koliko zapravo oni vole svetu liturgiju, koliko zapravo oni hoće da hoće da pomognu svakome ko ide ka svetoj crkvi i ko želi da žive liturgijskim životom. I kao što je ovog mladog čovjeka vratio otcu kroz liturgiju braća i sestre i time davši polkus svima nama da treba prije svega Boga da ljubimo kroz svetu liturgiju, pa će nam se onda omogućiti da možemo i jedni drugi da ljubimo kroz svetu liturgiju, odnosno kroz ljubav prema Bogu. To je, braće i sestre, poluka, sve, velika, zaista velika poluka svetog velikog mučenika Georgije. I mi, braće i sestre, I mi smo svi u nekim, da kažemo, lopstvima, svi lopujemo. Danas, nažalost, malo ko može da se pohvali da je to rad i zarađuje. To je sve svedeno, braće i sestre, na taj robovlasnički sistem. To malo novice što se dobije, to braće i sestre, nije ništa u odnosu na ono što nam uzimaju. Ali... Свету, liturgiju i svetu vjeru niko ne može da oduzme, broćo i srstvo. Nisu moli da je oduzmu ni ovom radom čovjeku, iako je bio robom vlasti, iako je bio rop, robom vlasti, ali vjeru nisu moli da mu oduzmu. Molitvu, nadu i ljubav prema svetinje Bože nisu mogli. I to vidimo kako je sveti velikom učenik odgovorio na to trpljenje, na tu vjeru i nadu i ljubavu velikim i strašnim dejstvom na taj način što ga je bratio Otcu kroz sveti oltar, kroz svetu liturgiju. Tako i nas, braću i sestre, Gospod, Majka Božija, Sveti Angelik i svi sveci, tučujući tu i velikog među mučenicama Svetog Georgije, bez obzira što je vrime ovako kako je, teško, Oni će nam pomoći, braći i sestri, i evo danas nam pomažu. I ovo sabranje je čudo svetog velikom Georgija. Odvojio nas je od zemlje. Odvojio nas je od ropstva i robovanja sujeti svjetskoj. I svojim imenom, svojim praznikom doveo ovdje na svetu liturgiju. Pogledajte, braći i sestri, kako je divna ta briga Božja i briga e, svetih naših mučenika i uopšte crkve Božije, jer ona sve praznike praznuje kroz svetu liturgiju, braće i sestri. Tako i mi, da zabrogodarimo danas svetom velikom mučeniku Georgiju, koji nas je doveo ovdje u sveti hranu, koji nas je svojim svetim imenom priveo ne samo sebi, nego sobom nas privodi Gospodu, Isusu Hristu, ovoploćenom Bogu, svojim imenom privodi nas imenu Božijem. Pa svojom svetošću privodi nas izvoru svetinje, Gospodu. Svojim čudotvornim moštima privodi nas božanskoj i čudotvornoj sili, braću i sestre, Rebara Božijih, kostiju Božijih. Jer i Bog, i sestre, ima kosti. I Bog, braći i sestre, ima krv, ima i tijelo, koje primamo u svetoj tajni pričašći. E to je, braći i sestre, najveća ljubav. Nekad neko vezuje drugoga za sebe, to je satanizam, nego kad svojim trudom, svojim primjerom, svojom vjerom, svojim nadom, svojom ljubavlju prema Bogu privodi bližnjega Gospodu. To je najveća ljubav i Bogu najmilija žrtva. A evo vidimo svetog velikomučnika Georgija kako nas privodi divno, na žalost, Malo je onih koji su došli, ali to ne govori o manjoj svetosti svetog Georgije nego našoj velikoj bolesti i drskosti i velikom mrtviju ali evo sva Bogu ima još ljudi koji hoće gospoda i koji vjeruju u njega kroz njegovu svetu crku pravoslavu zablagodarimo i mi bracu i sestam svetom velikom učniku Georgiju i držimo se sve te liturgije Držimo se praznika Božih, držimo se svetih tajni naše svete pravoslavne crte i držimo se svetoga evanđelja, svete volje gospodnje, držimo se ne samo ustima, ne samo jezikom, ne samo razumom, nego umom i srcem, jer hrišćanje, braćo i sestre, onaj ko srcu Boga nosi, neka bi dao sveti veliko mučnik Georgije da svi mi prepoznamo gospoda u crkvi našoj da vjerujemo da jeste sa nama kroz crkvu, kroz svetu liturgiju i da praćuje sasve, ne dozvolimo da nas niko od crkve odvoji nećemo osuđivati nikoga nećemo prezirati nikoga Ali nećemo nikome dozvoliti, ne smijemo, braći i sestre, Danas nas od vjere odvoji. Da nas od crkve odvoji. Da nas, kad kažemo od, crkve, od liturgije odvoji. Jer ako nas odvojaju liturgije, mi se odvojili, braći i sestre, od crkve. Crkve nema van liturgije. To je zabude, braći i sestre. To je džavolska namještajka. Crkve nema van episkopa. Nema crkve van jerarhije crkvene, van sveštenstva, van svetih tajni. To je najopasnija laža i za poslediću ima veliku i vječnu smrt i muku. Držimo se, braći i sestve, još jednom recimo, držimo se crkve i ne dozvolimo da nas niko, ni po koju cijenu odvoji od nje, od gospoda našeg Isuse Hrista, Nas ne odvoji od naših svetih predaka, naših svetih zavjeta, naših svetih mučenika, naših svetih otaca, naših svetih majki, našeg svetog predanja, braći i sestre. Naših svetih postova, praznika, svetih običaja. Veliki je rad, braći i sestre, ali Bog je sa nama, sveti angri, majka Božja, I veliki i sveti ratnici, među njima velikomučni Georgije, su sa nama, braću i sestre. Samo i mi budimo sa njima. Ostanimo vjerni njima, ostanimo vjerni gospodu i gospod će nas štititi, gospod će se voriti za nas. A ako je gospod sa nama, braću i sestre, ko će protiv nas? A sa nama je dok god Budeme u Corky Něgové. Amin, Boží.